Jonë, e qëfar mund të thua është për jetë në një të rri unë në këtë vëndë? Vojtje, trishtim, zhgënjim në këtë këtë këpokalojmë. E kujt mund të e vëshfarin për këtë? Istorison, fatët ton të këtë, apo atyri këtë këtë veresin sëtë kë që në nga tërojnë më gënjesh të atyri. Rrinja shkiptare, ku gjendet ajo sëtë? Në pjesë në kjo është zvarë në vërroku të mërdinit, Një pjesë vë arrosën në krumet e luftës Një pjesë pashprez vërtitet në porrugët e qytetet e tonën Duk është përësuar për një jetë më të mija Ajoj kjetësine jenë Të kokaina Heroina Abo të qka tjetër në më e bukë Kjetë nesë në më të mbë Pas dyrëve të burgut Kështu për e një katë ndisur Dhe askush nuk mund të nëndimoj Vitët kalojnë Të ne Vimë rretharotu llojësë mjerimit. A mund të them jetë kësa që po jetojnë, së ndardhe nda cakë në zërru të botës. Larë nga vend në ku uritën sepse disa shkërdatë që kam pushtetin këtu e djetë vjetë, nuk me nduan asë njerë për ne. Pra kjo është fatu im, pra kjo është jetë ajonë. Pra ndajtë të i zotë, mi e fortë, mi e fortë që të jetoj, të jetoj këtë jetë piste, të jetë qelburë, jet yeah.